Wa yagfir lakum dhunubakum wa mayyutu illaha wa rasoolahu faqad faze fauzan azeema emma ba'd fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah wa khairun hadhi hadhiu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru l-umuri muhdathatuhaa wa kullu muhdathatin bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar vallaha zahit ndarruwa perparasit fulimsi minasotim Desha, ty kujtoj për një çështje të rëndësishme, të cilën shumica e muslimanëve e dinë mirë, por një pjesë e tyre e harrojnë. Dhe kjo çështje është ajo që ka të bëjë me hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: "Me laikët nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka piktura dhe qenë Malaikët thëll Profetit sallallahu alaihi wasallam nuk hyn në ashtëqi që ka piktura, edhe qen ose qen. Që hadithi tregon qartë që muslimanit nuk i lejohet mbajtja e figurave, qofshin ato duke i vendosur në mur, apo duke i dukë i veshur në si rroba, ose në në forma të tjera. Konfigurat tregohen edhe shfaqen dhe dalin në pah dhe kanë një farvlerë. Edhe ajo që është më e vështirë dhe më e rëndë se kjo është që këto figura të hyjnë në shtëpinë Allahut dhe jo shtëpinë tona. Prandaj u vlezër duhet të pasojmë parazysë ku muslimani kur të vinë xhami, siç pastron trupin e vet duke marrë des, duhet pasuroj edhe rrobat e veta duke mos veshur robët të cilat më bartin figura, më bartin piktura, sa to piktura, me gjithë e janë piktura moderne, që nuk bën me penela, për bën me makineri. A mund, mund të logikohet do të që njëri ju të vinë gjami edhe kur të hynë gjami, me këto dhe pikturësh, më synë me lajke në gjami. Po synë me lajke dhe në gjami, atëherë kur ku mund të hynë me lajket. A me ndoni të mështë se qëfar krimi i bën këj person, i vetë në vetës vet Përnejo vlezër, ju shëllojt gjithve, se fatkish, kjo është një prej fatkisive të kohës tonë që jetojmë sot, është njëra dhe jo gjitha fatkisit, se fatkisit e tjetër gjitha shtu dhe fute muzikës në gjami, ma në të celularve, dhe kjo është një fatkisi tjetër, dhe është një fit në tjetër, një sprov tjetër të cilën, nëse nuk e kundështu e në zemrët atëherë, atëher, shënon në zemrë një pike zezë, Dhe sa mbushët zemra me pika zeza, ta mbuloi e zeza plotësisht. Prandaj çdo për çdo njëri për nën duhet të kët kujdes kur vjen xhamia që mos bëhet shkak i keq për muslimanët. Mos hyn me lenga në xhami, kjo është gjë vallahi, është gjë shumë e madhe. Pse vetëm se ti vi në Europë, në cilat ka fotografi, ka piktura. Ose çështje e muzikës, vallahi, domundon është faktikisht shumë e madhe të dëgjosh në xhami. Muzik Në lotë më ndryshme Gjamit janë bërë për të adhuruar Allah Gjamit nuk e kisha Në kish të gjënë muzik Nësë në gjënë gjënë dhikër Allah Kër nësi muslimash nuk në lehot Që të gjënë muzikën jeshtë gjëmis A mund në lehot të gjëmë të bërë në gjëmi A ty ku vimë për që cua shpirtin Që të vitejë sa më shumë së vape edhe të ruaj vetëtimën nga harama të dëgjoj edhe ty pa të dëshirën time muzikën kjo është fatkesi më e më, më e. Atë nuk pasën ngelur vend pa hyrë këllë harami. Dhe kjo është nga ato lloj fitesh që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem që do të jo paraqitet një fitne si puna e fijeve të hasrit, hasri që është ajo lloj që është një lloj nëse do të quhim tip qilimi që ka pasur për dorë dikur i thoshin hasr bëhesh me dorë dhe thuhesh fije fije një nga një. Çudo vinda fitën do të porjoosen me një nga një, herë një pas tjetrës. Edhe çdo lloj zemër, thotë i cili i cila e pranon një fitnë, i shënohen të një pike zezë. Derisa të ndaan zemrën dy lloj, thotë profet i vselem. Një zemër e bardh, që ndrit, nuk i bën dëm asaj asnjë lloj fitne dhe një zemër e zezë, e nxir, që nuk hynte në të vërtetën e kurr, sepse vërtet është dritë, edhe nuk mund të hyjë drita në errësirë nuk mund të hyj dritë sepse është rrethuar zemra me këtë lloj erësisë, nuk e leq të hyj drita brenda. Prandaj vdes do të më pas kujdes shumë vëlla për Zotin. Sepse buresh kaktar që të marrësh ti gjunave në radhë parë, edhe që të pa ne, unë, gjithë marrë dhe muslimanët mande këtyre gjërave. Prandaj unë mund mund nuk shohë gjithëse shohë vetën time që çështja e muzikës në xhami, ai nuk lejohet kuras në xhamies se xhamis, por në xhami gjunave sa është akoma edhe më i madh. Mundon edhe muslimanët, mundon edhe laikët edhe çështja e pikturave 200 çdo më koc janë rroba dhe ti vjen me tonë gjami fare, dhe më ton xhamin pa kuptuar vare do të thon këtu duhem pas para shës vëllëzër nuk duhet toleruar me gjëra të tilla Allahu washullahu më gjitë më falni për këtë ndyrhje fillojmë mësimin e sotëm soda flasim i lein Allahu subhanahu wa taala për dy emrat të Allahut të madhëruar emri i parë është el-Wekil el-Wekil dhe emri i dytë është el-Kafil Filoj me kuptimin gjuhësorë, si që kemi në zakon, ka thë një bëjdi e të arve të gjuhësit cili që e të ibnusida, të regon kuptimin gjuhësorë të fjallës wakile, se nga kjo, nga kjo origin vëmë fjalla el wakil, thot wakile billa, wa të wakjela alehi, wa të tekel, që dhëtë thot, të gjitha këto lojë formash, dhëtë duan të thonë, të i dërzosh Allahu subhanu ta'ala. Si kur se thuët gjithashtu, te wakkele bil amri, do më thënë e mori përsi për një qështje. Dhe hënë prajkësa e rrëth, do më thënë është origjina e emri të Allahot al-wakil. Edhe rrëth këtyre gjera, do më thënë vinë vin kuptimi që thamë, vinë kuptimi e emri të Allahot al-wakil. Ndërsa e emri Allahot al-kafil, al në gjuhë në rabë, vjën nga e fala kefellahu, jekfeluhu, ose kefellahu, i jahu, edhe emri që nëzirët për kësa e shëll kafil, nërsa kafil, dhe më thënë, është forma egzageruese, që të rëgon madhështin e kse cilësi që e kështon dhe kyqe në bartë këtë cilësi, kuptimin që ka nëndon djetartë, për këtyre, dhe më thënë, kemi, dhe më thënë, Ibnu Ashurin, që ka thënë, el kafil, në kefil, vjë Garantues është ai i cili garanton njerëzve çdo gjë që kanë nevojat. Sikurse është dhe vjen në kuptimin vëzhgues dhe kujdesës, që kujdeset për besimtarët. Kto janë disa kuptime, kanë një farë ngjashmërie, dhe çdo njëri për tyr ka veçorinë vetë, e vet, dhe inshallah do përpiqemi të shoroim në vijim. Prandaj the thot Allah subhanahu wa taala për të shpjeguar kuptimin filles kefil, thot për Zekeriën alayhis salam, i cili e mori përsipër Mariemën që tarriste atë kur ishte vogël, Nisa Alayhis salam, thot wakaffala ha Zakaria, do të mund të e mori përsipër që të kujdesesh për të. Kush? Zakaria, siç u në, në Alimran ajeti 37. Gjithashtu thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ana wakafilu al-yatim kahatayn fi al-janna, thot qon, dhe kafilu al-yatim do thot ai ti e merr përsipër një i jetim për të për të rritur atë, për të edukuar, për të ushqyer, jemi në xhenet si ta dy gishtat thot Në dhe një që janë me është me profetën së nësë nësë një kujdeset për e timimin. Kujdeset, në nëmën fjalla ka fil. Dhe ke fil, që është një prej emra në të Allah subhanu të ala, me të kuptim vjen. Dhe kuptim i mi dukshëm, ose mi parafërt, në gjurën shime nësë dhe thoshim garantë që Allah subhanu të ala është garantuës, i garanton njërzve atë që ka nëvoja ta. Dovinë shanë shpikimi nësaj. Këto dy emra në disa her për shembull emri i parë Lokin ka ardhur Kur'an ndërsa emri i dytë vetëm një herë ka ardhur faktikisht ndërsa emri i parë ka ardhur Kur'an 14 herë për këtyre jetave kemi fjalën e Allahut subhanahu wa taala në suren Al Imran 173 Alladhina qala lahumu an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanun wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Tërgon Allah subhanahu wa taala për besimtarët të, të cilët të cilëve u than njërzit, edhe që u tha ishe një prej mushrikve, me me ka shprevullon dhe të leforme, është një form letrare, erë një prej mushrikve dhe u tha muslimanve që mushrikët e mekës kanë ardhur, e dëmohën janë njësur, për të ardhur në dini që të ju luftojnë. Për ndaj friksohu një prejtyre, edhe përgjitje e besimtarve, me nëkryjë profetin Salazel i Misa se than, fe, fezet dhe hum imanën, Dërsa atyrë do ngu ashtë të mu shumë bëzime dhe thanë, Hasbun Allahu në e më lukil. Në mefton në vedhe Allahu dhe i është me i miri wakil. Kjo është do në pika që në intereson, që vërdeton këto do i emri, që kjo është për emrat Allahu subhanu ta'ala. El wakil, do më dhe është me i miri më bërështetës. Gjithë është do të Allahu subhanu ta'ala në nësuar në njësa, të të dhjitë një, Më shtetju Allah sepse të mjeftonë Allah subhanu ta'ala si mështetës. Ndërse e mënë Allah subhanu ta'ala el-Kefil, ka ardhën kërën vetëm njëherë, në fjalën Allah nësurë në nëhal nëntë dhjetë e një, wa aufu bi ahdilla i dha ahetum, e thotë edhe në bajeni besën Allahut, kur ta jebni atë, wa latën kudull e iman e ba'de të uki diha, dhe mos i prish një betime që keni dhënë dhe besën që keni dhënë në base e keni Ndërko që ju keni bërë Allah subhanu ta'ala se si garantë ndërme t'jush. Allah subhanu ta'ala e dhjeti që veproni. Do të shpikëm i shalë dhejtën që kuptimi ka. Këto argumente të regojnë dhe vërtetojnë qartë saktësi në këtyrë du emrëve, që këto e jenë du emrët Allah subhanu ta'ala dhe Përsej për sa i përket kuptimit të dhëtyrës ka thënë Dihetari Tim ibn Xjeriri për shkakun Premen Allahu subhanahu wa taala al-wakil ka folur al në ajetin që thotë Allahu subhanahu wa taala hasbunallahu wa ni'mal wakeel në sura Al Imran thotë ibn Xjeriri do të thotë na mjafton ne Allahu subhanahu wa taala dhe ai ta është më i miri mbështetës vazhdon thotë ibn Xjeriri dhe Allahu subhanahu wa taala është më i miri për krahas dhe më i miri garant për besimtarët Allahu subhanu e talë e ka përshkrura vetën e ti me këtë loj cilësie që Allahu subhanu e talë e ka më, është më bështetës si i besimtarve, sepse vetë fjalla el-wakil në gjurë në rabi thotë, do të thotë të jam bështetës është dikujt një cështje. Edhe nga që këta njërez të cilët thangë të lojgje ishim besimtarë, edhe ja drejtuon të gjithë të cështet e tyra Allahu subhanu e talë e dhe kishën besim të ka i, Allahu subhanu ta'ali e përshroj vetë në ti duke o thënë, po, ata e në bështetur të gjema e mija, gjema me vlerë, që është Allahu subhanu ta'ala. Kjo është e prafërësish fjalla Ibn Gjeririt në, li, në liber në vetë Gjami Ol Bejan. Thot një për djetarëve gjithashtu që u të lë farra, në fjallë në Allahu subhanu ta'ala, alla të të khidu një ndu një vakila, thot që të mosmer një përveç meje asë një bështetës, thot që të mosmer një, mos mërëni si Zotë asë kanë tjetë përveçmeje, dhe më thënë e shpejgojë fjallë në wakil, në kuptimin në Zotë dhe më thënë që Zotë i cili është kryu si shdoj gjëje, cili është vepru si shdoj gjëje, që ka dëbëj me dobit e njerëzë. Edhe thotë, gjithashtu El Farah, thuhët që El Wakil, gjithashtu ku në këta jet, ose në i të tjerë, kuptimi saj është, ka fjenë në mënë që të mos mër Zot që i mjafton njërë dhe. Do me thënë, si me thënë që alë wakil, një për këptime të tje, që Allahu subhanu wa ta'ala i mjafton në besim të arva. Dhe njërë dhe që mba shlejnë dhe kaj. Gjithashtu ka thënë alë farra, në shpegime në fjallës Allahu subhanu wa ta'ala, fëtë tëkhidh hu wakila, rabbu l'meshriqi u l'magribi, la ilaha illa hua, fëtë tëkhidh hu wakila, thët, aji ës dhe për ndërimit nuk ka të adhuruar tjetër përveç Ti, prandaj merr atë si wakil. Wakil do të thonë mbështetës, do të thonë mbështetut e tij. Konsideroje adhuroj Allahun subhanuhu te ala me këtë emër duke ju u mbështetur atij. E thot Farra, kjo shkuptim e di gjithëtan, sa Farra e thot, do thot konsidero Allahun subhanuhu te ala si garant për atë që të ka premtuar ty, domethënë fitoren e Islamit. I thot profetit sallallahu alaihi dhe sallam Dërsa për emri në Allahut e lëkefil, thotib në gjeriri, në jetin në mësi për më që tham, bajën i besin që i keni dhe në Allahut, kur ta jepni atë dhe mose, prishni betimin e dhenë, sepse betimin e dhenë këtu shëllim besa dhenë, me betim, pasi i keni përforcuar atë, dërëkoj që ju i keni bërë Allahun garant për këtëlloj besin që i keni dhenë, duke u betuar në Allahun s.w.t. sepse Allahu i madhëruar i dhja të që ve Fothim Nuhjeriri ndërkohë që ju e keni ju e keni bërë Allahu subhanuhu teala garant kundrejt atij personi i cili e mban besën dhe kundrejt atij që nuk e mban për këtë lloj besë që keni dhënë Fothim Imam Al-Qurtubi i flet në ngjashmëti atë që tregon kuptimin e ju sot emrin e Allahut El-Kefil thot që një prej kuptimeve fjalës El-Kefil do thot dëshmitar që Allahu subhanuhu teala është dëshmitare i shdojgjeje. E një kupin kjetër është që është kujtesës për shdojgje, edhe kuptimit të rrëtë është garantë. Këto e në kuptimit që kanë të ndjetarët në lidhje me këto e mëra. Arto ka një të përbashkët në aspektin që Allah subhanu e tala është garanti i atyri që e marrin atës e garantë. Si të mbrape, që të tërgojmë në mëmrave, në shalë. Qëfar përfitojmë për këtër e m Në lidhë me, fatikështë të duer me kanë një gjashmëri, në mënësepse të duer kanë në bëjnë me që ështën që njëriju i drejtojtë Allahus, dhe jale, jaleja ti që është e ndorë. Edhe pra ne do flasim për një prej adhurimeve më të mëdhaja, për të cilët ka nevoj të gjdo njëri, ka nevoj të gjdo njëri po them, edhe do bije njëriju të për këta adhurimë, është aspekti që i mëson me shpirtëtim te Allahu subhanahu wa taala, sikurse dhe arrin atë që kërkon me ëndër të adhurimit. Ky adhurim i madh është adhurimi i mbështetjes te Allahu subhanahu wa taala. Të gjithë njerëzit kanë nevojë që të mbështeten te Allahu i mëdhuruar. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët që të mbështeten tek ai. Thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Maide 23: "Wa 'alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin." në ja, akuztozon besimtarve dhe u thot nëse jeni besimtar, atëherë Allahu ju mbështetyni. Gjjë që tregon që ai i cili pretendon se është besimtar, duhet të mbështetet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu i mëdhëruar, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." I tregon besimtarëve që Allahu i mëdhëruar është ai që nëse i mbështetesh, të mjafton, dhe kush i mbështetet Allahut, Allahu atë i mjafton. Kurani është i mbushur plot me argumente të tillë që tregojnë që besimtarët duhet të mbështeten te Allahu, që Allahu subhanahu wa taala i mjafton besimtarun nëse mbështetet në Ti. Te Sunta kemi gjithashtu argumente nga Suneti i Profetit sal sallallahu alajhi wasallam, ndërtohesh hadithim Nabase radhiyallahu anhu se Profeti sal sallallahu alajhi wasallam tha, "Mu paraqitun ummetet." Dietarët kanë rënë në kontadit në, në shpjegimin e këtij hadithi. Disa thonë që kjo ka ndodhur në gjumë disa thonë një ke këndodur në më thonë në ku ka që në zgjuar për jisë o salem ka parë diska që nuk është shikonë njëri u në më në zagonisë është më rekulli i prallot më dëruar dhe thuhet mu parashitë u në metet e dhe thotë shikove një profet ose, ose më shumë se një profet kanonin për para edhe disa kishën me vete pak njërez në një profet nuk kishën një me vete asë njëri dhe dhe shikoj thot dhe vura re që ishte një umet i madh, një popull shumë i madh njerëz. Edhe pyë, dhe pyeta, a është ky umeti i im? Ç'është ky? A është ky umeti im? Edhe më thon, ky është umeti Musa alayhiselam. Dhe mbas ditut shikoi një një diçka të zezë në horizont që mbuloi gjithë horizontin atë. Gjatë ditës shikoja ishte rrethuar nga kjo zezë, domethënë ishin një numër shumë i madh njerëzish. Edhe më thuat që ky është umeti jot. I thuat profetit sallallahu alaihi <.s>.. dhe ndërta janë 70.000 vetët të cilët hy në gjenet pa logari. Shikosë të shashërlin në mëtë ka përgazitë Allahus M.T. hy në gjenet pa logari të të profetit s.a.s. Edhe u futë brënda, ila sahabët që të diskutojnë një një tjetërnë dhe kjëllë i gjë të regon një urtësit madhë që ka pas profetit s.a.s. Se po të uajet e direkt e rezultatin e të thoshtë e që po edhe këta të cilët hy në gjenet pa logari jan Do të ishte diçka, domos një një përgjigje tepër e thjesht, edhe mbas se më dhe mund të harroshë, ndërsa kur t'i lidh të diskutojnë, ata të diskutojnë me një tjetrin, edhe i merr mëalli që ta marrin veç në vërtet se kush janë ata personat, kjo lloj gjë e fikson më shumë në mend, është çfarë edukatore ka qenë profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur fliste i masë fjalët me peshore që t'u jepë njerëzve, atë që atë që donin ata, atë që ishte dobishëm për ta në momentin, i ishte dobishëm për ta. Edhe thon disa për sahabëve qi këta persona fillojnë po diskutonin kush janë këta persona 70 mijë që hyjnë në xhenet pa llogari. Dhe than disa brejtëre këta jemi ne than ne besojmë Allahun, ndoqim profetin e Tij dhe ne jemi këta persona që hyjnë në xhenet pa llogari. Ndërsa disa than që jo këta fëmijët tan të cilët lindën në Islam nuk e kanë parë kufrin, ndërsa ne ata kemi jetuar në ignorancë, kemi, kemi adhuruar idhujt, ndosë fëmijët tan që kanë lindur në Islam dhe nuk kanë adhuruar idhujt për Allahu, ata duhet të jenë edërsa i gjeti profetin sallallahu alejhi dhe selam duke biseduar dhe i pyeti po shau bisedoni i tha po bisedojm duam të dijm se kush ka 70000 atëu tha profeti sallallahu alejhi dhe selam i fjalt shkurtë të, të qartë që tregon një vlerë të madhe që ka kë ajdurim i tha këta persona të cilët hyjnë në xhenet pa llogari në një kohë njerëz që vuajn ditën e gjykimit nga llogaria rend të u biem në supe këta thu profeti sallallahu alejhi dhe selam janë ata të cilët la yestarqun ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربي يتوكلون ثot profet sallallahu alaihi wasallam kaqëndat të, të, të, të cilët thot la yastarquun la yastarquun do thot nuk kërkoj rukhje dhe rukji është një lutjeje që bëhet për ato personin që është i smur nuk kërkojnë ose nuk bën lutje do të thonë nuk është ndaluar të bësh lutje dikujt ose të kundosh kuran dikujt për të shëruar mirë po nuk është e pëlqyeshme të kërkosh dikujt tjetër të llogje dhe, dhe faktikisht Do duhet zgjatem shumë sepse kemi edhe gjëra të tjera për të treguar, po te kjo hyn gjithashtu dhe lutjet e zakonshme që kërkon një njeriu i thot dikujt për shembull, o vllajm lutu për ne për shembull, këto në forma. Patikisht këtu ka një lloj detaji për të shpjeguar, madje nuk është kohë tash për të treguar, mirë po ideja është kur timisht është që nëse njeriu ka për qëllim me këtë lloj kërkese që bën vllajt vetë do i thot lutu për mua, vetëm interesin e vet personal, kjo nuk është pëlqyeshme. Ndërsa nëse kërkon madje këtë gjë që ti bëj dobije edhe të, të dobi tjerëve, do që nxitur person që lutet, që të afrohet ai te Allah subhanahu wa taala, dhe jo vetëm interesi personal, ata nëshallah nuk kanë ndonjë problem. Ideja është që profeta sallallahu alaihi wasallam ka thënë për ta personat që ata nuk kërkojnë rrugë për të tjerëve. Kjo është cilësia të para atyre që hynë në xhennet pa llogari. E dyta, la ye tatayrun at-tayra. At-tayra dohomjet që ata nuk ndikohen nga shka nga disa ç gjëra që quhen shkaqe tek njerëzit por në vërtet nuk janë shkaqe për të keqen te Allah subhanahu wa taala. Si për shembull disa njerëz të cilët thonë e martash ditë të ters, ose filon ditësh ditë të ditë ters, ose nata nuk lejohet me me cep. Këto gjëra me radhë të tilla, do të thonë konsiderojnë shkaqe për të keqen, ato gjë që i si ka bërë Allahu subhanuhu teala shkaqe. Kjo quhet tijera. Edhe kjo është ndaluar në Islam. Ahmed ibn Mesudi ku ka folur për tijerën, thotë që kjo gjë mund na vi të gjithë në zemër mirpër e largon allahum duke u mbështetur tek allah i madhëruar më dhe tregon që me anë të mbështetjes kë ndjenë largohet nga zemra e thotë wala yaktun do të thonë nuk përdorin elkei elkei do të thonë është një lloj kurimi që bëhet me anë të hekurit është një kurim që bëhet me anë të hekurit për shumë shumë lësimund i është është ndonëse një lloj mjekësimi vete për sëmundje të shumta të trupit me anë të hekurit nzet ë me diege hekuri nzet Përdoret për shumë smundje, nuk përdoret vetëm mbyllje të plagëve, siç mendojnë disa njerëz. Përdoret për mbylljen e plagëve, përdoret për smundje të brënshme, për infeksione, për gjëra, për për astmën e merradh. Këtë gjë profeti sallallahu alejhi dhe sallam e ka ndaluar sepse kjo bie në kundërshtim me njësinë në protokolll oh subhanallahu teala. Edhe thot në fund fare, edhe cilësia e përgjithshme që që i bashkon të gjithta që hyjnë në xhenet pa llogari, është ata i mbështetur te Allahu subhanallahu teala. Shikone se që fa shpërlinë madhë ka përgatitur Allah subhanu të ala për ata që i mbështetën ati. A nuk dëshironë atë të tjesh për atyre që i mbështetën Allah subhanu të ala, siç e kërkonë Allah i madhëruar, që tjesh për atyre personave të cilët hynë në gjënet pa logari, pa vujt u siç vujen shumisa njërzë në ditën e gjukimit, atëherë di gjo se që fa kanë thënë djetarët në shpjegimin e mbështetën se ka Allah sub Gjithashtu dhe Profesor Selem Park sajtë në më hënë ka thënë në hadithin që të rasmatën të tirmidhiju nga Omeri radhi Allah në hun, shadithi sakt, thëtë nëse ju do t'i përshet dëshinë Allahut si që t'akon nga ti në të vërtet, do t'ju furnizon të ju o si shë furnizon zojqit. Ikin në mëngjes, të urritur dhe kthejë në dark në gopër. Nënvizojnë i këtë. Ikin, ikin, dhe më thënë lvizin, dhe më Mbështetja te Allahu subhanahu wa taala dietarat kan dhënë për kuvizime të ndryshme. Për këtë arsye Imam Ahmethi Allahu më sheroft ka thënë që mbështetja te Allahu subhanahu wa taala është një punë e zemrës. Dhe kjo tregon që mbështetja te Allahu subhanahu wa taala nuk është as me gojë, as me punë të gjymtyrëve, dhe nuk është thjesht një njohuri që mund ta ketë njeriu në zemër, por është punë e zemrës mbështetje. Nisa djetar e kanë shpeguar të duke thënë që bështetit e këllohën së më kanë o talë është dorzimi zemërs për Allah së më kanë o talë se që dorzohet i vdekuri personit që e lanë nuk lë viz, i vdekur nuk lë viz vjen i person e lanë e drehton majtës, djathës i lë viz kokën, këmbët shu të duke zemër për për Allah së më kanë o talë që qëtë njeriu i më bështetur të këllohën së më kanë o tal do të shpjegojmë çfarë do të thotë një ka. Disa dijetarë kanë shpjeguar mbështetjen te Allahu Subhanuhu Teala duke thënë që mbështetja te Allahu është duke u kënaqur me caktimet e ka thënë Allahu Subhanuhu Teala. Pra ky është dhe bishul bishu hafi, i cili ka thënë, thon disa njerëz sot, unë mbështetem te Allahu, një pajgjen thot. Sepse nëse do të mbështetesh me të vërtetë Allahu Subhanuhu Teala, do kënaqësh me atë që i ka caktuar Allahu më dhëruar. Një ashtu është pyetur je Ibn Muadh, kur bë kur mund të ketë një njeriu i i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, a arrin të jetë njeriu kur jetë i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala për atë që i cakton? Xhadijetar e ka shpjeguar te okulin mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala duke thënë që mbështetja është besimi iut tek tek Allahu subhanahu wa taala. Besimi kuptimin eu jo, besimin që përdorim ne është besimin do një që ti ke besim që Allahu subhanu e ta'ala do bëj mirë për ty. Më këtë kuptim. Ndërsa, disa djetar tjerë thonë që më bështetet e ka Allahu subhanu e ta'ala nuk mund nuk përbëdhë vetë nga një për tëri gjerave, por përbëdhë nga disa gjerë bashk, përbëdhë nga disa punë të zemërës bashk, e me gjithë të të gjithë djetarët ka rëndë akort, që më bështetet e ka Allahu subhanu e ta' nuk bie në kundërshtim me kryerjen e shkaqeve të cilat i ka bërë Allahu subhanuhu teala si shkaqe për të arritur qëllimin që kërkon. Ka rënë dakord gjith të gjithë që kryerja e shkaqeve nuk bie në kundërshtim me të çuhet në vështësinë te Allahu subhanuhu teala. Realiteti i vështësisë te Allahu subhanuhu teala, thotë ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, është, është diçka e përbër nga disa çështje. Edhe nuk nuk është e mundur që njeriu të jeni mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala pa to do ti permandojmë gëshën shaut gjithto. Edhe çdo njeri prej dietarëve ka folur për njërin prej këtyre gjërave, dikush ka folur për diçka që është përpara mështetës ose është një pjesë e mështetës, dikush ka folur për diçka që është fryti i mështetës. Një moraliteti është që mështeti për bëhet nga disa gjëra. Dhe pa to nuk mund të qoftë njeriu që i është mbështetur Allahu subhanahu wa taala me të vërtetë. Edhe para këtyre gjërave kush është? Ne kjo është pika e parë që të njohëjë njeriu në të vërtetë se kush është mbështetja e Kollau subhanuhu te ala, sepse për të gjë që ka nevojë çdo njerëj, në të gjitha problemet dhe çështjet e jetës së tij, edhe të ahiretit të tij, është njohja e Allahut subhanuhu te ala dhe cilësive të tij. Njohja e fuqisë të tij, njohja e cilësive të tij të plota, dijes së tij, dëshirës së tij në të gjitha aspektet. Foth Shejhu Al-Islam Ibn Taymiyyah Njeriu nuk mund të jetë nuk mund të këllahu, allahu, i jetë i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala vetëm nëse e njeh Allahun subhanahu wa taala me këtë cilësi. Cilësitë e tij të plota. Prandaj thuaj nuk mund përfitorohet që një filozof të jetë i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ai thotë se Allahu nuk ka dije. Edhe siç do të trajtojmë më brapa, nuk mund të qut njëri i mbështetur pa njohur dijeën Allahut subhanahu wa taala. Ata momentet e zit Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu edhe kaderiet. Kon Çe në pushtetin e Allahut ka gjëra që nuk dëshiron Allahu të jenë. Atë si mund të mbështetesh dikujt që që ndodhin ndodh gjëra pa dëshirën e tij. Kështu që mbështetja tek Allahu Subhanuhu te Ala nuk mund përfituohet vetëm se për atë personin i cili i pohon të gjitha cilësitë e larta të plota të Allahut Subhanuhu te Ala që i ka treguar në Kur'an dhe në i ka treguar profetit Sallallahu alejhi dhe selem. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Çështja e dytë për të kuptuar mbështetjen te Allahu subhanahu wa taala është, edhe është pjesë e mbështetjes te Allahu më, më dhëruar është që ehli sunnites dhe xhamati besojnë se shkaqet kryerja e shkaqeve, kryerja e gjërave të cilat të çojnë në rezultatet që kërkon është e domosdoshme dhe nuk bëhen kundërshtim me kaderin. Përkundazi, lënia e tyre bie në kundërshtim, më falni, me mbështetjen te Allahu subhanahu wa taala. Basën pamjet par duket do duket sikur nëse njeriu mbështetet te Allahu nuk do të kryejas në dhe shkakun për kësaj është vërtet. Sepse Allahu subhanahu wa taala me urçinë e, e tij ka shkruar gjëra që të bën më shkaqe. Edhe vetëm mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala është një prehshkaqe që mund të mbahet për të arritur atë që kërkon ti. Prandaj kush e mbështetet te Allahu në Allah, vërtet, pse i mbështetet, që të arrihet atë që dëshiron. Dhe kjo është një një shkak. Kjo është një shkak për të arritur atë që dëshiron. Sigurisht edhe lutja ti lutosh Allahut subhanahu wa taala për diçka, është shkak për e të arritur atë që dëshiron ti. Ndërsa ata që i mohojnë shkaqet, thonë nuk ka shkaqe, gjëra ndodhin pa shkaqe, thon që vlera e lutjes ose e mbështetjes te Allahu subhanahu wa taala është vetëm ka, vetëm sa është udhërim dhe një mëshflimsa e adhuroj Allahu subhanahu wa taala, po jo se mbështetja në të vërtetë është shkak për të arritur atë që dëshiron ose duaja është shkak për të arritur atë që dëshiron dhe kjo gjë domethësh që humbi shumë, shumë mape. Prandaj dhe siç tregoni Ibn Qayyim el-Jauziye, njëri për kythe ka shkruetur në një libër të vetin, ka treguar edhe për një përlutje që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, që thotë Allahu subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidhna in naseena wa aghtana", thotë ozot, mosa konsideron edhe si gjunaf nëse ne në harrojmë ose bëjmë gabim. E thonë, thotë ky person që ka shkruet në, në gje, gje ka shkruet në librin e vet të gjë, këtë gjë ka treguar Ibn Qayyim Thot, kjo dhe lutje, kjo bëhet lutje thjesht si ledzim që të ledzush Kuranin, për nuk lejohet të bërë si lutje. Dëpse kjo dhe thot, si pas këti, që ti dyshon në atë që ka tërgur Allah subhanu talë që une kam plëcuar të dhe lutje besimtarëve. Në më dhe shiko ku i qoj mohim i shkaqeve këta njërez, i qoj dëmën një që njëriju nuk u lejohet ka të lutët dhe Allah subhanu talë dhe me lutit më të lartat të, të cilët, të cilët i ka treguar Allahu subhanahu wa taala që janë lutjet e njerëzve më më të mirë, njerëzve janë lutjet e profetëve, lutet njerëzve devotshëm të Allahu subhanahu wa taala. Mohimësh ka shkaqe. Allahu subhanahu wa taala i ka bërë gjërat me shkaqe. Edhe nuk mund të përfituohet që një njeri të besoj tek mbështetja e Allahu subhanahu wa taala pa bërë shkaqet. Kështu që nuk mund të thotë një njeri që unë mbështetem te Allahu, edhe nuk po habuk Edhe, edhe me që janë mështetë Allah, atër do mështetë Allah, pa e zja të rdojnë për thangbuk. Sekur se kur se mund thot dikush tjetër, që unë i mështetë mëllatë, edhe nuk mërtohem, edhe po dhe Allah, atër unë do bëjmë e fmi. Gjithë të gjërë janë, janë me ndilehtëzi. Janë me ndilehtëzi, se pësa Allah, subhanu e ta ta'la, i ka shkrujëtur gjërët më shkaqe. Ka shkrujëtur që njëriju që njëriju të jetoj kur ha dhe ngrënia është një shkak për djetuar. Ka shkruar të bëdë me ka që njeriu të bëjë me pasardhës komëtohet. Ka shkruar që njeriu të hyjë në xhenet kur bën punë mira, ka shkruar një që njeriu të hyjë në xhehenem kur bën punë të këqia. Dhe kjo i ka bërë Allahu subhanuhu teala mërcinë e ti gjërat. Prandaj mohimi i shkaqeve do të thotë në të vërtetë mohimi mohimi i kësaj që thuhet në beshtetën e Allahut subhanuhu teala, edhe i personi i cili ka këtë këtë gjë e thotë të gjëna të vërtetë e ka mohuar Islamin e ka mohuar nisimin Allahut subhanuhu teala. Se përsa Allah i më dhëru e ka bërë gjenetin që njerë të të më shkache. Në këto shkache e në punë të mira. Përndaj nuk mund përfitëroj që një person tjeti mështetit e këllahu subhanu të të ala pa njohë të shkache. Pika të retë është që njeri du të pastroj zemër e ti du të pastroj zemër e ti për gjdo mështetit e tjetër. Kur të shkosh për të kryrë një qështit vështirë kur të jesh i nevojshëm për Allah subhanu wa ta'ala mosë lidhë zemën tënde me kryesët mosë lidhë zemën tënde me shkachët por lidhë zemën tënde vetëm Allah subhanu wa ta'ala lidhë zemën tënde vetëm Allah në madhëruar se pësa i është kërgjua e si i gjithë shkachëve edhe shkachët e shkachët e shkachët edhe në i moment për momenteve to mundë më zveprojnë si kur se dhe Allah subhanu wa ta'ala nga tërguar për zjarin që nuk e doj Ibrahimin alayhis salam, zjarri djeg. Miponi një moment deshallahu subhanuhu teala që zjarri mos djegë, dhe nuk doj djegë më. Dhe kjo tregon që shkaqjet janë vetëm shkaqe. Ndërsa ai që i bën shkaqjet që të veprojnë se jo është Allahu subhanuhu teala. Prandaj zemra juaj duhet të jetë e pastër për çdo lloj shoqërimi të ndokujtë përveç Allahu subhanuhu teala në këtë mbështetje të madhe. Kjo është pika e tretë. Pika e katërt është që njeriu duhet duhet t'i dorëzojë zemrën vetë Allahut subhanuhu te ala. Duhet t'i qetësojë zemrën e tij tek Allahu mëdhëuar. Domethënë më jo vetëm që ti i dorëzosh Allahut subhanuhu te ala, por të qetësojë zemrën e jotë në këtë mbështetje tek Allahu subhanuhu te ala. Sepse realiteti është që që duhet të përfitosh është që krijuesi i çka që është Allahu mëdhëuar dhe kurdo ai to çka që nuk vepron. Prandaj thosim në qaim, ai person i cili e ka qetësuar zemrën e vet në mbështetjen të Allahut subhanuhu te ala është si ati personi, të cilit i punëtar i personi, i cili ti ka dalë përpara një ushtrie shumë e madhe, me armiq, edhe mbrapa atij ka një kështjellë. Edhe fut, Allahu i mëdhëruar në këtë kështjellë dhe e mbyll portën dhe nuk ka nga të hyjë ushtria. Atëri ku i shikon veten të sigurt nga brenda kështjellës se nuk ka ç'të bëjë askush nga ata që janë përjashta. Kështu që dhe frika i tin zemër, preksin ushtria e nuk ka pse të jetë. Dhe tari, që dhe besimtari, kërë e mëndonjë që zemër e ti është mështetur të këllohu, i cilë e shëmbrojtë, e si përshdoj gjeje, zemër e ti nuk duke të frikë më prasën dhe në shkaku. Nusë allonjë që të më bëjë për tyre. Ose të regoni më në kajmë një shimë më tjetër thot, nëse një person, një jep, jep një person i pasur një shumë parash, edhe ja vijedhen tjërët, ata jes duke mos u shqetësohet. Vetëm hajde tek u edhe sa herë që dëgjosh do të të jap para. A ka vënë në zemrën e tij për këtë që ky persona ka vënë në zemrën e tij mërzia ose shqetësimi se ai vlon para? Kush do të jetë besimtari kur ai e mendon që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka të gjithë pasurinë dhe i ka premtuar një livj që do të të japi nëse i drejtohet atij dhe nëse i mbështetet atij. A ka vonë tash e njeriu të shqetësohet nëse i merret diçka ose i largohet diçka? Në realiteti që vërteton qetësinë e zemrës tek Mbushti i Allahut subhanahu wa taala është një njeriu që njeriu nuk i dridhet zemra kur vijnë shkaqjet dhe as nuk i shqetësohet zemra kur largohen shkaqjet. Sepse ai e ka lidhur zemrën me krijuesin e shkaqeve dhe jo me shkaqjet. Përndër kur ti dëshiron të arrish diçka edhe të erdë në shkajqe të sërdi shkajqe, ti nuk në ti nuk gëzoesh sërterë në të erdë në shkajqe, se përse ti e dhije që kjo mjesi është për Allahus Mkhanu e Talë dhe vetëm a i të ka siel, edhe e këto shkajqe, të shkajqe të Allahus Mkhanu e Talë i bërë i shkajqe. Përfytëruaj këto që po themë në, në të gjithë të qështë e jetës që ti ke nevoj edhe kemë mundësi më të Allahus, m që të përfitorohet në mështetë të Allahut subhanahu wa taala është që njeriu të mendoj mirë për Allahun e mëdhur. Sepse nuk mund të përfitorohet që një person ti mbështet ti mbështetet, mbështetet atij që nuk ka mendim të mirë për ta. Nëse ti nuk ke mendim mirë për një person, nuk mund të mbështetesh atij në asnjë gjëje. Prandaj të domosdosh vetë që njeriu të kenë mendim mirë për Allahun subhanahu wa taala. Kur ti i di që Allahu subhanahu wa taala është shumë bujar, atëherë mendimi jot është që Allahu është shumë bujar edhe ti mbështetesh Allahu subhanahu wa taala rriskun tënd sepse po i mbështetesh ti që ësh një bujari nëse ti e di që Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm atëherë ti mbështetesh atij që ësh më i mëshirshëm i që të të mëshirojë në të dyja dhe në botën tjetër ka shumë rreth me gjithë cilësitë të Allahu subhanahu wa taala edhe ky mendimi i mirë për Allahun vjen ku njeriu ta njeh i Allahu subhanahu wa taala të njeh emrat e tij cilësitë e tij pika 6 është që njëri u të dorëzoj zemër Allah subhanu të ala, duke mos futur në të asiloj dëshirët e ti, që bje në kundështim, ma të qirëkoj në Allah subhanu të ala për ti. Si që e tha mësipër, si njëri u i cili është i vdekur në duar të ti që e lanë. Këshu du tjetë ja dhe zemër e jote me Allah subhanu të ala. Të dorëzoj zemër të në të Allah të më dhëruar, të jalesha ti qështë e të gjitha në dorë, ti drejtoja i vetë si dëshiron ai me urtësinë e tij sepse ti më ke ke mendim mirë për Allahun e mëdhëruar dhe e di që ai është plot fuqishëm për çdo gjë prandaj dhe ja le çështje të gjitha ndor Allahu subhanu teala çështja çështja është atë dhe kjo është ajo që po themi tashti ti e dorëzosh të gjitha çështjet pa përiashtim Allahut mëdhëruar nëse të shohim vërtetë ishim mbështetur më të vërtetë te Allahu subhanu teala atëh gradë ndaj tyre personave të cilët hynë në xhenet pa llogari Dorzoja të gjitha çështjet te Allahu subhanahu wa taala. Sepse dorzimi të gjitha çështjeve ndërta Allahut më dhëruar, ky është shpirti i mbështetjes te Allahu subhanahu wa taala. Duke ja kërkuar Allahut më dhëruar me dëshirë dhe jo në rast kur të vinë të domosdoshme, kur nuk e çat bën ashtjetër vetëm se të mbështetet te Allahu subhanahu wa taala. Edhe sill një shembullën e al-Qaim thonë si puna e atij fëmijës i cili është i vogël, nuk ka çfarë të bëjë, nuk i bën dot gjërat vetëm Edhe ja lën dorë babait bë vetë cilësisë shi mëshirshëm për të, edhe i jep për të atë që është më mirë që është mirë i tij. Kush do të jetë fëmia thotë me Allahu subhanahu njeriu me Allahu subhanahu teala. Ti dorëzo të gjitha çështjet e Allahu subhanahu teala, duke u mbështetur atij plotësisht në të gjitha çështjet e tij, problemet e tij të jetës, edhe problemet e tij që e ndihmojnë për të hyrën xhenet dhe për të larguar nga xhenhemi. Edhe pika e tetë e fundit është qi njeriu mbasi te kët ndodhur ajo që kërkon mbështetja e Allahut subhanuhu teala te kenaqet me atë qi te ka dhënë Allahu i mëdhuruar. Dhe kjo pikë e shume e rëndësishme dhe kjo esh një nga frytet më të mëdha te mbështetja e Allahut subhanuhu teala. Për dalë disa dietar kur kam, kur janë pyetur për mbështetjen te Allahu i mëdhuruar ka thënë që mbështetja esh qi njeriu te kenaqet me atë qi ka caktuar Allahu i mëdhur. Dhe kjo në të vërtet nuk esh Ë gjithë mbështetja por është një përfitim më të madh të mbështetjes te Allahu subhanahu wa taala. Për ne thotë Ibn Taymija, çdo gjë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala është rrethuar nga dy çështje. Përpara saj, për saj është përpara saj është mbështetja dhe mbas saj, do të thonë që është caktuar, është kënaqëme atë që, që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse njeriu i arrin ato dy gjëra Atëherë, a i e ka kryrë a dhurimi që i ka urdhërua Allahu Subhanu Talë në mënyrë më të plotë. Edhe pra ndërë, thotë, profetis S.A.S. Dhe më thënë e të rungë të ideë në haditin që në mëson se si të bëmë në duane i stikharës. Edhe thotë, Allah umenje së të khiru këbë ilmike. Thotë, o, oh, Allah unë të kërkoj të zgjithështë për mua me dijen të ndë. Sëpse dija Allahu Subhanu Talë shë plotë dhe njeri unë është i mangët, nuk e di se qëfar mund të prejse dhe se qëfar mund të të më mirë për ta. O eshtë të këdyru kebi kudretike dhe kërkoj prej fuqis tënde, tëpse njërë që pa fuqishëm. O eshtë elu kemi në fandë dhe kela adhim dhe kërkoj prej mirësive të tuat më dha. Edhe thot njëri ju, kër i thotë këto, këto gjëra, i është më shtetur Allahutë dhe e ka lënë në ti ndorë që ështët. Në pas faqinë që taulum o faqinë që taulum ul aalam sepse ti valla di dhe unë nuk di. Mu taqdiu la aqdir. Do ti ke fuqi dhe mundsi për ta kryer atë që dua unë dhe unë nuk kam fuqi. Po ti eulumu el ghyub dhati di dhe shahata. Domethënë njeriu nuk në këtë lloj në këtë lloj fjalësh është larguar prej fuqisë edhe dijes së tij sepse në të vërtet nuk ka dije as fuqi dhe ka dedikuar ato vetëm Allahut më dhëruar atij që i takon. Mendoj një njerëz që të bëj tënd lutje, duke kuptuar në të njëjtën formë, atëherë mund të presi për Allah subhanahu wa taala vetëmirsi. Duke kuptuar në të njëjtën formë, duke e ndier që ti po ja dorëzon gjithë të është në çështën dorë Allah subhanahu wa taala dhe kjo është duaja e siharas. Se ti i kërkon Allahut të japë diçka mirë për ty, dhe ja dorëzon Allahut. E pastaj vund të fare, mos i lutesh Allahut që të japë atë që, atë që është më mirë për ty, nëse është haje për ty, në fen tënd, në jetën tënde. Ose të të largoj duhet të vund të fare atë projekt ose nëm edhe i lutet Allahu besimtar fund fare thot më cakto mua atë nëse është hajrë për mua dhe nëse nuk është hajrë atë më cakto mua atë që është më mirë për mua dhe më kënaqë mua me ta e përfundon domethënë këto lutje të së gjithë këto hadith të gjithë këto lutje mëson njeriu se si ti mbështetesh te Allahu subhanahu wa taala si të largohet nga ajo që quhet dija e tij që mos shofi dijen e tij mos shofi fuqinë e tij se në, në të vërtetë nuk ekziston është për Allahu gjithçka por çov vetëm dijen Allahu ti e dedikoj dijen atij për i cili të për cilin ka buruar kjo dije dhe fuqin, atij për cilin buron kjo fuqi. Edhe fundfara të kënaqit me atë që ka caktuar Allahu subhanallahu teala, vetëm në formë njeriu arrin të, të mështedejë te Allahu i mëdhuruar. Këto tet pika janë njëherë tepër të rëndësishme për një për çdo njeriën për ne, nëse dëshirojnë të jetë para tyre që hyn në xhenet pa llogari, që të arrikë te gradë lart që është mështedësi te më Allahu subhanallahu teala. Edhe sa nevojë ka njeriu të mështedejë te Allahu i mëdhuruar. Mirpo fatkisish njërzit nga padije e tyre, edhe pse mështetën të kalohi më dhërruar për të cishë me zemër të tyre, ata e humbing të lojtë të rektije, ka që të madhe më dhërruar, përësynën se njëriu në jetën e ti ka nevojtë mështetët të kalohi për shdojgjë, për gjatë më dhaje, për gjatë vogla, dhe të shërëndodhë, Njeriu në, në në disa momente i mbështetet Allahut për gjëra tepër të vogla, për një risk ditor, për një risk mujor, një mbështetje për gjëra për për një diçka fshon që është pa vlerë, që mund të mbaroj për për, për për një kohë shkurt të shkurtër në këtë botë, dhe nuk i mbështetet Allahut për gjë që do të më vaja. Për shpëtimin nga, nga, nga dënimi ditës ditës gjykimit, për shpëtimin nga zerë xhenemit, të futen në xhenet, për shpëtimin nga dënimi i varrit, për ngritjen e fes lart, për për dinjen, për për dobinë e muslimanëve. Por i mbështetet Allahut për gjëra të dobta dhe harxhon gjithë fuqinë e tij në këto mbështetje të mëdha për gjithë dovëta, prandë edhe del në fund fare, nga gjithë kjo trektie madhe ma Allahun del me trasën bosh prandë edhe shumë në nëndësishme që një njërë një të izgjuar të di se qartë dhe proj se nëse tregoj të izgjuar atëher mundi që me pak pun të fitoj shumë shpërlim prandë edhe u bejkë rrëdi Allah nëhu, si që dini dhe gjithë nuk kishtë në i pun të veçant tepër, shumë tepër tjerve ose nuk bënde gjërë që si bënin tjë falësh volonteerit, agjonta agjontierët, vetë se kishin diçka që se kishin tjerët. punën të zemrës. Ai që e kuptuar drejt drejtinë e Allahut subhanuhu te ala dhe shfryzonte zemrën e tij për të arritur gradet më të larta. Pra edhe beshteti i tij ishte ishte ishte në gradë më të lartë. Frika e tij ndaj Allahut ishte në gradë më të lartë. Turbi i tij për Allahun ishte në gradë më të lartë, gjithçumarrë. Kishte diçka që kishte në zemër. Përndër, jeri do t'rregohet të zgjuar se për çfarë ti mbështetesh te Allahu subhanuhu teala. Jo se dynjas, po, ahiret, është ndalur ti mbështetesh te Allahu për gjëra të dunjas. Mirë po, ti mbështetesh Allahut për diçka që është dobishme për ty në hiret tësh, për të dobishur për muslimanët. Ti me shpilibimin tënd e gjithë muslimanëve gjithë dhe të gjithë vësërvëtu, dhë është më mirë sesa ti mbështetesh Allahut për një makinë që do e marrësh, të cilën mund ta pëshish për 3-4 vjet, edhe gjë, në fund fare pa as fituar asgjë në lidhje me kainicin Allahu subhanuhu teala. Një qështë i rëndësishme që të shpalos në të vërtet i den e mbështetis të këllohës më hënë të ala. Një person nëse të dëshiron t'i lejt dikujtë pre njerëzve, një qështë i ndorë që t'ja drejtoja të, të mështet dhe më të vërtet e ka i, ka nevoj që të po shikoj të kjoj mbështet të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj të kjoj Cilinci e parë është keqardhje ose mshira që ky person, to cilin ti do t'ia lesh çështjen dor, është njerëj që i vjen keq për ty, ka mshirë për ty. Çështja e dytë është që ky person është i fuqishëm, ka mundësi të për të ndihmojë për atë që kërkon ti. Dhe çështja e tretë është një gjëra që ky person i njeh mirë gjërat që kërkon ti dhe ka di, ka njohuri po si të mira. Shiko këto tre cilësi poshtë i pati personi, atëherë ty nuk të shqetësohet zemra për të mbështetur atë. Përfitore pak E para është mshira. Atëherë, a ka më të mshirshëm te Allahu subhanahu wa taala dhe këtë kemi shpjeguar. Mshira e Ti ka përfshir çdo gjë. Atëherë në këtë aspekt nuk të ngjerë justifikim që të thuash që do të mbështetesh tek dikush tjetër për Allahu subhanahu wa taala sepse mshira e Ti është miçdo mshirë. Allahu më i mshirshëm për ty se vetë nëna jote për ty. A ka më të më të pëlqyeshëm se Allahu subhanahu wa taala në të gjitha aspektet dhe për këtë kemi folur gjithashtu. Edhe treta, a ka më të ditur se Allahu subhanahu wa taala për atë që është më dobishme për ty? Edhe për, të e për këtë gjithashtu kemi folur. Përfituoj këto të gjitha në aspektin më të plotë, sepse këto janë tre cilësi të, të cilëi takojnë Allahu subhanahu wa taala në mënyrë më të plotë, dhe vetëm ati takon në mënyrë më të plotë, atëherë ke për të kuptuar që vetëm Allahu subhanahu wa taala i takon që njeriu të mbështetet në të gjitha çështjet e tij. Sepse ai më i mëshirshëm për ty. Ajë është më i fuqishmi, edhe ajë është më ditur i dituri dhe di më mirë se për çfarë ke nevojë ti. Prandaj ndorzoja zemrën tënde Allahu subhanahu wa taala që ta lartë, si ta dhe të arrish këtë lëngradat lart, sikurse të arrish atë që kërkon ma që Përndaj, në me ndihmën e mbështetjes që ke. Andas do të bëni qaimë juzie që mbështetja e Allahut subhanahu wa taala është një paradhurimeve të mëdha, më të mëdha, do të cinat kanë të bëjnë me një numër të madh emërsh të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mbështetja te Allahu subhanehu te ala ka te bëjë me një shumë në shumë e murtollaut. Kur ti flet më shumë për emrin Allahu ndihmues, atë ti mbështetesh Allahut që të ndihmoj kur ndet mos besimtarëve. Nëse ti do shikosh dhe emra të tjerë si falës, mëshirues, plotëqishëm, i diitur, të gjithë këto dhe shumë më të tjerë kanë të bëjnë me mbështetjen te Allahu subhanehu te ala sepse mbështetja te Allahu subhanehu te ala do të thotë që ti ta njohosh Allahun më dhurour, prandaj dhe disa dijetarë kur janë pyetur për mbështetjen e Allahut më dhurour kanë thënë që mbështetja tek Allahu është ta njohësh atë, ta njohësh atë siç ta e takon me emrat dhe cilëtitë e tij. Ata domoshta kanë treguar në vërtetë hapin e parë që du du të bëj njeriu që që dume, ta njohi. Ta njohi dhe ti mbështet Allahun subhanallahu teaj, do ta njohë. Ta njohëj Allahun subhanallahu teaj me emrat dhe cilëtitë e tij, se kur ta marrësh veç Allahun më i mëshirshëm, se Allahu është më i fuqishëm, se Allahu është më i diuturi së veprojn çfarë do dëshirojë dhe nuk del nga pushteti i tij asgjë. Atëherë, të qetësohet zemra tek mbështetja në të. Edhe këto gjëra që themi nuk janë gjëra të pamundura të pa arritshme. Prandaj edhe njerëzit i kanë arritur ato. Edhe shembulli më i mirë janë janë profetët tanë. Pra këtyre është Ibrahimu alayhisallatu wasallam Siç transmetohet, dhe profeti sallallahu alejhi dhe sallam, siç transmeton Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu mos e ka thën, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kjo ishte një fjalë e Ibn Abbasit, të cilën e tha Ibrahimi alayhis salam kur u hodh në ziarrë dhe tha profeti sallallahu alejhi dhe sallam Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam, kur njerëzit than, kur dikush i tha që njerëzit janë grumbulluar kundër jush, prandaj friksoni për tyre. Ata u thanë, na mftonë vëllai dhe ishte më i mirë mbështetës. Prandaj të rezultati kush ishte? Inshallah subhanahu wa taala i tha ziarat i tha ziarat kuni i bërdenu selamën ala Ibrahim behu i ftoht edhe paqe nuk i tha vetëm i ftoht sepse fto do bësh akull por i ftoht edhe paqe që të bësh i ftoht ose dije ibrahimin alayhis salam por edhe mos bësh i ftoht që të bësh akull për të por paqe për pache, për Ibrahimin alayhis salam meqaj i mbështet Allah subhanahu wa taala dhe një i Allahu më, më mirë se çdo kusht tjetër prandaj më të vërtetë meriton të qetësuhe khalilullah i dashur e Allah s.a. Edhe rezultatit gjithër ishte që profetës s.a.s. Salam, kër i than njerëzit që njerëzit kanë ardhur për të luftuar, pra në e freksuar për e tyra, a ju mështetë Allah s.a. edhe rezultatit ishte që Allah e ndihmojt dhe doli fitim ar. të arë. Gjithër së trasmeton në Ebu Hatim ibn Hibbani, historinë e bëmusim e në Khaulanit, nëse mani mënda kemi tërguar dhe në mësimin e par, mas parë thënjës, historin e bu muslim e në khaulani i cili, cili ishte nga jemeni emrë në ka Abdullah ibn Thaub ishte për tabiin dhe thua që ka qenë muqad dhe ram dhe mën që ka jetuar në kone njër ansës para islamit një farë kohë ka jetuar në kone islamit për kohë i tha al-esu edhe al-ansi i cili pretendon se ishte profet i tha a beson që ulem profetit? Jo. a beson që Muhammed ish profetit? i tha po Atër e tha njerëzëve, ndizë një zjarë, ndizë një zjarë shumë mathë. Edha hidë një zjarë. E hodhë një zjarë, më më nuk i bërgjë zjarë, zjarë u shuaj dhe, dhe e bëmusim e Lkavulani doli nga zjarë, si kur nuk ishte hyrën të fare. Atër u që ditë në gjithë njerëzit edhe u dëtorua këy gjenjeshtarit i si ta ndzire dhe nga jemenin se kishë frikë mos, mos dyshonë njerëzit në, në gjenjeshtërën e ti. Pra në ndzori dhe dhe shkoj, të, shkoj në medine, e bu muslim, takoj omeri rëdilloha në hu, kure takoj omeri rëdilloha në hu, i tha omeri, shfar bërje e i personi që u dojgjë, se nuk e njifte. I tha, bu muslim, nuk u dojgjë, i tha, nuk u dojgjë. Aterë, omeri, kuptojë, i tha, më thua e pasha allohën ati, e bu muslim, i tha, i po. Aterë, mori për dorë e qëtë e buvekri, dhe e të rëgoj historinë e ti, në thërë u bergë e farinderimit të konë Allah subhanu wa ta'ala që bërë edhe në këto umet një person si Ibrahimi a.s. që hyrë në zjarë nuk e do një zjarë. Kjo është më më më mërkulli e madhe për Allah subhanu wa ta'ala për këtë tëllu njeri u dhe njerës atyre si kë, që ju më mështetën Allah subhanu wa ta'ala fort dhe rritën në gjërë të qudichme që ishë më mërkulli për gjitë njerëzit, dhe gjithë një Një histori tjetër të cilën të ka Bukhariu, të cakt, Buhrer, Allah, nëhu, e ka transmetuar Buhariu në librin e tij sakt nga Abu Huraira radiallahu anhu, e cila tregon vërtësinë e mështetjes së Allahut subhanuhu teala është kjo histori që transmeton Abu Huraira se profeti sallallahu selam ka thënë, ka treguar profeti sallallahu selam që ishte një person prej banëve Israilve, i kërkoi një shoku të vet që t'i jepte borxh 1000 dinar prej ari. Edhe caktuan një kohë, një ditë të caktuar në cilën të cilën do t'i asillete borxhin dhe ta kthenë borxhin mbrapsht. E caktuan ditën u larguan i ndau i ndau domethën i ndante detë ose domethën një, një hapësirë e madhe ujore të dy dhe nuk kalonin nga nga njëra anë te tjetra vetëm se me me vark ose me anije edhe kur erë ditët e caktuar shkoi ky person që, që ishte Borzhli i thënë Borzhë shoku ti priti në buzë tu se i semozhinë në një vark që vinte të kalonte nga ana tjetër për të shkuar te shoku i tij nuk gjeti. Priti, priti për prit, prit, dhe pastaj tha mbas sikur në vëllim fare i dha besën vllajëtit që do t'i jepte nga këtend mbrapsh. Edhe e pyeti shoku i vet, "Kush është dëshmitar për të që po të jap?" i tha, "Dëshmitar është Allahu." I tha, "Po mirë, kush është garant për të që për të që po të jap?" Fa, "Garant është Allahu." Atëri thotë Allahut në ditë që nuk kishte më mundsi të shkonte, i thotë Allah, a e më kërkoj dëshmitar dhe unë i tha që ti e dëshmitar, a e më kërkoj garant dhe, dhe unë i tha që ti e garant, prandet lutem, qoj e këto pare në vënd të i personit, dhe mor një dru, i futi parat në dru, futi dhe një soplet të të shkrujtur në të, shkruj të gjithë, që farë kisha për të thonë shokut vet, e mbjot në drurin dhe hodhin të të të po, dit, del vet, duke se mos person, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe kur shikon brek ditit një dru, e merët drurin, ma se nuk e re shokuj vet, edhe qënë shpi për të përdur banor të shpis për zjarë, edhe nëse kur e hapë, gjendë të njimi dinaret, gjendë të edhe letran, edhe që ditit. Basa ditë shkon shokuj vet, gjendë anje dhe shkon me njimi dinaret të tjera, duke me ndurës ato kanë humërë, edhe i thotë, si të kam se si njimi dinaret, i thotë, Atër i rëthot shogu i vetë që i mori dinarët nga druri, a nuk e qënë tje i personi cili mi hodhe këto njëmi dinarë para të sa didesh? E këjë thot shkothët, unë thot para, unë po të themë që nuk kam pasur mundësit vija, kajsh. Nuk, nuk dëshënda se të rëgonde që këshë bërt të lojvepre, e mi gjithë të tha, jo, thë nuk ti prane këto dinarë më, sepse Allahus Umhanu Tala doli gëranë për të të dhe, dhe mi soli ato që i të i dërgoha. Dhe kjo dhe gjithë të rgonë se që fa mërshtetën madhe kam pas të njërës të këllohat s'u hanu t'a ala, edhe se kishen kuptuar me të vërtet se gjitho të të, të mërshtetës Allahot më dërruar. Kjo është, dhe më thënë, një për e shemëve të shumët të cilë ka në këstuar në historinë islame, që në të rgojnë ne për këta dhurit më bëth. Nuk është që pa mundër, shumë e mundër, dhe dhe mëse ka nevoj që duke lidhur me Allahun subhanuhu teala vetëm në këtë mënyrë mund të mëshhitet Allah më te Allahu me të vërtetë ka përtaritur ka përtaritur rezultat kur të qetësohet zemra të Allahu subhanuhu teala kur ta ndjesh zemrën tënde të lidhur fort me Allahun e madhëruar atë ka për të kuptuar që edhe mare do të çash duke i më mbështetur atë edhe së fundi një çështje në lidhje me emrin Allahu subhanuhu teala el kafil që është ngjashëm me këtë që Allahu subhanuhu teala del garant kur njeriu bëton Allahun e madhëruar Transmetonja e Buhari radiuallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thanë, "Thot Allahu më dhëruar, tre persona unë jam hasmi i tyre." Thot Allahu më dhëruar, "Tre persona unë jam hasmi i tyre ditën e gjykimit." I pari thot, "Është ai i cili jep duke u bëtuar mua, do të thonë jep besën, jep njerëz, njerëzën besën Allahu dë thot pash, Allahu Allah si që është këtu." Do të thonë e nxjerrëm emrin e Allahut si garant për vërtetësinë saqë po u jep njerëzën tregti. Për pa inshallah unë sjkushut. Mi pa nuk dytis është ashtu. I dyti thësh ai person i cili merr një person të lirë që nuk u shfllav dhe e shet atë për skllav dhe pastaj e ha ato para që fitoi. Edhe i tretë është ai person i cili merr një një punëtor për të kryer një punë në fund të farë, nuk i jep shpërblimin që i takon atij. Po t'olloj më dhëruar këta të tre, un jam hazmi i dytdytë në gjykimit. Sepse përdesat i e konsideron Allah subhanuhu teala dhe e ka nxjerrë si garant por atë që kërkon që ta bësojnë njerëzit atëherë nuk duhet ta nënvlerçosh, nuk duhet në wa ta nënvlerçosh madhështinë e Allahut subhanuhu teala. Edhe nëse nënvlerçon, në atëherë ky është problemi i atyre që që e bëjnë këtë gjë. Plus Allahu na bën për aty që e njohin Allahun subhanuhu teala, siç edhe takon madhështinë së Tij, ti, në emrin dhe cilësitë e Tij. Allahu na bën për njerëzit e devotshëm për aty që mbështeten te Allahu subhanuhu teala, siç duhet në çështet e mëdha dhe të vogla dhe na bëjmë pranuar xhenet e gjithë Allahu i shpërfitë mirë. Keni ndonjë pyetje? Çajin do të trofomos. Tre personat thonë Allahu hasmi tyre janë i pari personi është ai i cili jep jep në, në tregti domthonë shit, duke u bëtur në Allahun për të vërtetuar atë që do të tregojë njerëzve, ai është gjestar. Si për shembull i thotë njerëzve, Bash Allahuun e ka blerë me 50 lekë, ai e është blerë me 70 lekë. M'fanë, e ka blerë me 70 me, me 70 lekë, e ka blerë me 50 lekë. I dyti person është ai i cili e merr një person të lirë dhe e shet ato për slav. Ai dhe pastaj i përdor para që ka fituar dhe i treti është ai person i cili merr një punëtor për të kryer një punë dhe në fund fare nuk e jep shpërlimin e tij. Fot Allahu më dhurou këta tre Un jam hasmi tyre. Edhe që në interesonish i parë, po arsyse sepse ky e bëri Allahu si garant për atë që dëshironte, dëshonte që ta bëson njerëzit. Kur themi që Allahu është garant, do të thotë që do të ke paraqëzëm udhështin Allahu subhanuhu te ala. Urdhëtro. Po. Allahu tash për ne mirë, mbas se do të, të them nuk e di në bërë mëshë e bërë të pyetje bëhet fjalë për pikturat të cilat kanë shpirt. Domethënë se do ishin origjinale, krijim krijimi llog ka shpirt. Edhe më saktësisht bëhet fjalë për kokën e pikturave. Koka. Pra edhe përveç se ne më ka thënë sura Turas, hadithi është i saktë, thotë piktura është koka. Domethënë se afshin kokën, edhe jo siç mendojnë disa njerëz syt, që thonë po i fshi syt do mos ka problem, jo ja, koka. Po nuk i fshijë kokën, konzdero sigurisht e ke aty. Du të fshish kokën që të konzderohet që nuk është më piktur. Ndërsa pikturë, piktirimi i gjërave të tjera natyrës pemëve nuk ka problem fare. Nuk është ndaluar. Ëndaluar është të pikturosh gjërat që kanë shpirt. Ëndaluar është të pikturosh gjë që kanë shpirt. Edhe gjithashtu dhe futea të tjera në në shtëpi është ndaluar sepse nuk hyn më lajket. Ç'po të intereson të i zbukurosh shtëpinë me piktura kur nuk hyn më lajket like dhe hyn shejatinet në të shtëpi? Dikur përpara disa viteve ka qenë një lloj reviste apo gazete e panjohura që dilte domethën shumë rrallë, një herë në muaj mbasi. Edhe tregonte kjo lloj gazete domethën për çudira, çudira domethën që të ndryshme, ndërto tregonte të dëmt si kanë pikturat për njerëzit. Ata i shpjegonin në formën materialiste, mi po ne i shpjegojmë ato domethën me ekzistencën e pikturave vinë shehatin, vinë gjinën dhe krijojnë domethën disa stresë shpirtërore, disa probleme shpirtërore që njëri nuk i kupto nga i vinë. Ato në të vërtet vinë nga të du piktuarsh të cilët e shka kuja ardhë, se shë atinëve dhe gjindëve, edhe largimit me lajkeve. Përëtëra. Fotografije të shqitëbohën aparat që të shqitët me të që edhe pa probleme të milionën të mush, që shqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq ne ne ne po flasim për pikturat radhë parë do të bër dallim ndërmjet pikturës së fotografisë. Ndërsa për përsa i përket foto, fotografitë, ç'është vërtet, domthonë dietarët kanë folur gjatë, edhe bile kanë bërë kërkime gjata. Unë kam një libër në shtëpi që është mbi 500 faqe, thot për çdo gjë që ka të bëjë me çështjen e fotografive. Edhe kë domun oh shumë aspekte. Mirpo ajo që kanë thënë dietarët domun që është diçka e njohur e qartë, është që përdorimi i fotografive për kujtim, për kujtim nuk lejohet. Ndërsa, për qështet dë më zoshme si dokumenta, ose vërdetime, ose në qështet dë më thënë penale, më radhë, nuk ka problem, të në qështet tjera. Ndërsa, mbajt e të tjërë për ujtim nuk lejohet edhe nuk është që di që të hynë haditin që ka thënë profetit, profetit s.a.s. që nuk hynë me lagin në, në shpi që ka piktura. Sepse, ato vërdet nuk qënë piktura, mirë po ajoj që merë në konsiderat nuk është emri. Nëse në një pikturë mund ta ndryshojmë emrin shumë bukur, e vëmë emrin bukurie për shkakun ose vëmë çfarë thënë ndonjë një emër art. Pse i ndryshovë emrin këso do të thotë që ka ndryshuar realitetin e saj. Ajo ngjelen piktur, e pikturë, dhe gjykimi i saj islami është ai që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem. Kështu që dhe puna e fotografive nuk është se janë të lejuar se quhen fotografi dhe nuk quhen piktura, sepse shiko atë realitetin që përmbajnë ato. As nuk nuk quhen të lejuara sepse janë precize, ai shumë se duket sikur është duhet sigurisht pasqyrim dhe jo sigurisht pikturë. Ama në të vërtetë çfarë është pikturë, çfarë është fotografimi? Fotografimi është hedhja e bojës me bojë në një formë aq precize sa duket domosigurisht pasqyrim. Për çdo lloj pasnga pikturë, piktura, piktura bëhet me dorë kurse ajo bëhet me makinë. Kupton? Mbas se do thuash për shkakun që piktura, po, piktura bëhet për, për të bërë një stil këtu, domethënë që njeriu do të tregoj veten e vet që ja do u bësi vlojë më dhëruar nëse fotografia s'e ka. Mirë, po ka aspekte të tjera të cilat dietarët kanë të reguar që janë shkak për cilën është ndaluar dhe piktura. Përndaj, më mire është njëriju të kërgohet për të rrgjëre që janë të dyshim ta. Mu të i përdosh për dokumenta, për qështë të rëndësishme të jetës, ndërsa, thiesh për kujtim, jo. Êshtë gabimja të të rrgjëre që i kanë bërë. Dalin dhe që problemet dalin një një një dhe që gjitha më rravo. E rëndësishme është, dhe më thënë, e rëndësishme është që njëri ju të përpicit të largohet satë këtë mundësi. Sa më, sa më largë e që më mirë. Për vetëm të tënde. Sa më, mirë, sa më largë e që më mirë. Unë e di që shëpa mundur. Parëne dhe shikëmin shi, shi, bazi, cili ka qenë, është, ka, qenë është, ka qenë mëftiu e rabi saudite, ka thënë, nuk ka problem për, për blerin e revistave të cilat kanë edhe fotografi, por arsyse sepse ato ka, ka dobi, për shkak që njeriu, për shkakun, lexon materiale të mira për fenë, u kupton, ka dobi për njeriu, u kupton, në këtë aspekt. Ndërsa thjesht për thjesht vetëm për kujtim, për mendimin tim më mirë është që njeriu të largohet prej tyre. Nuk mua bëj haram prej er, sepse kjo është e vështirë të gjykosh për diçka që s'ka gjykuar Allahu mëdhoruar për të në mëyrë të qartë, është haram, mirë po një më mirë të, të, të largohet prej tyre. Purdhdom Përshëndetje. Po. Po. A jesh pranuesh për nu? Gjallë. Gjëvdo më Simon. Kjo vani çëshe stiharësh, çëshe shumë e rëndësishme. Edhe me sa kam vërej, domethënë shumë vëllëzë nuk e kanë kuptuar drejt si duhet. Disa mendojnë për shkak të istiharit do thotë që njeriu njeriu do bëjë lutjen, mbas i fal në ndyrë ka namaz, pastaj të presë të shikojë në ëndër apo të vinë një mendim në zemër, apo diçka tjetër në 16. Jo. Mos prit të vi shpalla i jo Allahut, shpalla e ka mbaruar. Me vdekjen e profetit sallallahu alajhi wasallam ka mbaruar shpalla. Nuk ka shpalla. Zgjidhja e istiharit është në çdo lloj forme. Njeriu kur dëshiron të kryejë ndonjë veprë në radh të parë merë mendimin e disa njerësve që ka besim në logikën e tyre dhe në dijen e tyre edhe mas i merë mendimin e tyre këtyre kryesave atëher zgjetë dishka që i duke të arsyshme në logikën e ti në basë mendimin që zgjodhime të zgjetë dishka pastaj i lutët talë duke bërëtën që quatë duaja e stiharës për këtë qështë që zgjodhi jo pa zgjedhur Sepse Profejti sallallahu alajhi wasallam thot: "Ithemma ahadukum tot nëse dikush vendos, nëse dikush do të, të bën një zëmër e tij që të kryejë diçka, kur dikush heziton, dhe s'a bëj këto s'kët, domethënë ishte har nuk bëhet kur ti heziton. Nëse kur ti ke zgjedhur si çfarë do bësh diçka, edhe të lutesh Allahut, o Allah, nëse kjo gjë është më hajm për mua më lejo, dhe nëse nuk është hajm lëgoj për isaj. Edhe të lëri Allahu të është në dor. Sepse Allahu më dhëruar në kushtet më të vërtetë do ta lecoj nëse është hare për ty ose do të largoj ty prej saj nëse shër për ty. Porvojë në këtë lloj formë provojë të hare dhe kë përpaf për të përsa shumë do bin inshallah. Edhe porjo se ne kam thënë që nuk pendohet ai person i cili punë bën isë hare. S'ka për të pendo, nuk ka për të pendo kur për, për asgjë. Po e bën mëmëse të harës në këtë lloj formë për të pendo kur për po asnjë lloj vë veprimi që bën. Nuk ka për të. të. Atë mendim që keti për Allahun e mëdhuruar.